الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن ادعيه لا يستجاب لها اللهم اطرف نفوسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها وانت وليها ومولاها اللهم فتك شمل عادائنا وفطرق جمعهم واستعمل سلاحهم في رقابهم إنا ندعوك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أما بعد والله تبارك وتعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد إن دروال الجمعات فلمن دريمت i bajmë Allahu gjëllë gjëleluhu vë gjëllë shanuh edhe nga kjo gjami për celim salavatët edhe selamët tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam me lutje tona si zakonishtja Allahu prejneve azurimet, rritët i babetet e tona të i pranon insha Allah të so, da ndru saati për nuk ashtë ndru koha ajo koha është ajo Manovrimet e njerëzve po i bajnë dëm njerëzve vet. Ndëlluari i Jemabna yemi në temën e hapur me Juve në javën e kaluar në lidhje me atë që në Islam e ka hemën të fakur. Të menduarit. Siz në javën e kaluar theksuam se çka do të thotë të mendosh në Islam Vë juam kuptimin terminologjik. Në tani aitë na e shpjeguan terminin gjohsor të fjalës të menduarit, të mendosh, edhe thab. Të mendosh do të sot të ndalesh, gjohtarisht. Të ndalesh. Ata thënë këtë fjalë se të mendosh gjohtarisht do sot të ndalesh. Ata patën për qëllim se I zonull me veprime e ke më vështirë të mendosh drejt. Në terminologji të mendosh do fakto të mendosh për krijusin tan. Në filozofi këtë dysh sqime një, një gjuhësor edhe çetri terminologjik në filozofi kanë një definicion shumë mongut, shumë të mik e dashëm i mangësuar atje thot mirë si sqegohet kjo filozofi thot atje i vën ato një pse e pastaj pse qielli e pse dielli e pse jeta e pse dhona e pse arsina e pse drita pse smundje e pse shëndeti pse dikush i varr por e pse pasuria e pse ushtria e pse shteti e pse rruga e pse ajri e pse uji sa janë këto këjtë? Këto janë derin pa fundë. Kanë thonë paratë punë kjo ashe mikëtë. E majtë së mërami ato pytën, e pse unë? Këto pëtë pëse unë pra? E di pse ti? Ti po vanojsh në ketë pëse o filozof për, për, për, për përgjigjen që e ketë të zbritur njimi e 500 vjetë maharat përgjigjen e vanën. Nuk po i kërkash burimin e vërtetë me ushrbi edhe me ushqi nga ai burim. Allahu xhallaluhu që nji mi e pastin vet për kët pse ars përgjigj, pse un tha. Wa ma kholaqtu l-jinna wal-intha illa liya'budun. Djinat edhe njerëzit kam kriju për çetësan për vesh të adhurim. Për vesh ibadet. Pse ti Allahun tan mejet? pëse ti Allahun tanë me adhuru, pëse ti Allahun tanë me njofë, pëse ti me i roblu ati, për këtë, a ka nëvoj për për përse mu? Për Rasullaj me një hadith, pëse edhe nëse, mbill një avderën këtive di fjalme. Ah, po të ishte, ka thonë mbill një avderën kësaj, se këtë kjo ja hap derën drecit, ja hap derën shejtanit, pseon psegruja pse fëmi thrap pse puna pse pa puna tha mbyllën fa kët der se kjo der ja hap drejtë derën me kët der e linja u të thradhën jon hini un rrugicat e ngushta ka së ndilni allahualle jallaluhu wojallesehno alqurani kerim sura alimran fa inna fi khalqis samawati wal ard fayuna ka min duare ذَكْرِيَّة سُبْحَانَ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ شُكْرُ جِئْتَ تَذَكَّرَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذَا لَنْ تُرْشِيمِينَ نَاتَسَ وَدِيتَس إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَكَنِ الشَّيَن يَقْتَطَّاتَ چَارْتَا ke një shenja të gjala për kryusin tuaj me gjithë nësë për ata që i kanë menë. Jo për kejtë njërzit, për ata që i kanë menë. Njën e prej gjematën ka të drejt me i fanë hodjës që i të mamë, të oka të mamë, më ndryshimin e natës dhe dhë ditën shka të shofim. Kur pa është natë të na, nësë përja është edhe ditë që ti shofmi të dhë atë të shofmi një senë për të drejtua Allahu Gjëlle Gjëlelu Nëpër moment me që a shdritsi tash, nuk ka as edhe natë që ti përjetojmë tudia të të shohim natë dhe të marrim një konkluzë, vim të një formule besimit më të fortë. Por atë ka ulemo. Por atë ka njerëz që dinë, edhe ata që dinë shpjegojnë çartës me argumente. E unë në këtë kontekst kushtoj vetëm një gjë shumë të butë, në lidhje me natyrën e vitën. Tashti nderuar xhamati që ka armë fal namazi dhe xhamasi që mi Allahu ka vull ta bëj inshallah. Gjithma e këti ruzullu të kësër tash momentalishta në arsin. Ona qetër e kësa i toke janë gjumë, edhe ata janë mund me snot. E do janë pra të e falë sabahin në këtë tokë, e në këtë moment do janë të e falë akëshomin. Do janë të e falë gjumonë, do janë në mesin e gjumit mësë felë. Kështu ma pra, në regullë. On dhe t'jam formule juve pra me di fjalë ta dim shka po bojmë këtë botë a thu. <tër> Dere sa vlau i jëtë, vadit nara gjemrena me ujë, ti i thu ati i kshire ujën, se unë pëtaru ujën. Njën e runë të jazi. Dere sa gjithme e botës flenë, kjo gjithme që ashtë në komë, Vla u dëvat që është në gjumë andena me vepëri ka ka dhuzë e fliti tash. Se unë jam tash në rrimë. Ash në rrimi i ditër. Mu kështu ashe dhe në fabrikë. Do janë të vletë që kanë punu notën. Ato e kanë notë. Se edhe keton ka drita do e kanë me thnotë tash. Ato që kanë punu notën janë në gjumë. Tash në pikë drejkës e kanë notë. E kushashtë e maqinaë? të ma qina është ndrimi i qeter Allahu gjelalu, boni ruzullin të kësor një fabrik shumë të bukur moderne do gjimë se në ative i lanë në kom mu interesu me prodhu për veti edhe ajo që t'ju transportohet ative në gjatë prodhimi që kanë bërë këto kur qohën me hongër ata kur që mëjnë në esër në aflem në aeroplan arin të në konzerva prej Brazilit me Sardina me hongër na në afletëm ata prodhun ata janë të fletë Në prodhëm tash, i njeri, a i populli, cili ashtë nda nga prodhimi. A e ka pëngu vetën, edhe e ka pëngu ate që tash momentalisht ashtë mposhim. Pra një njerin këtë bostë sa vetë, këna sa persona, këna, zdo njoni prej neve, ashtë gjith me e qëtërit. Këtë gjimë se a kësa i bote që ashtë drit tash, ashtë gjimë se a kësa i bote që ashtërë. A i vlau që atë u fletë që i kalpë e fabrike, është gjimë sa ati që është fabrikë të e majtë rendin të është momentalishtë. Inderuar i gjemot, fa Allahun Kuran i Kerim, inë fi khalqës samawati, u al ardhë në hapsirat, në vasyon, në altë, në kosmos, kosmosi nuk i përfshim që i nënë e parë, në ditë, në otë të retë, në otë katërë, në si përfshimë, kosmosi i thoi në ata që i njeri a mundu me bidë dër i Po ato që njeri si din do, atës përdojnë një besu se egzistojnë. Hëse dil i folë me astronautët edhe së pjegojnë se ka një gjaj e kaimnin së qila e shtapë. Hëse së pjegojnë. Hëse dil përdojnë me astronautët edhe kosmonautët edhe njerëzë që studjojnë kosmosin fuju se është një gjaj e kaimnin arshul ala. Dile të ju ative si një gjaj e kaimnin edhe me e madhe është kursi e kaimnin. Hajt uvno. Pra hajo që është kosmosë përfëshin një gjohë pak në krasim në atë e që është realitet në altë, në atësim, po shtë në altë. Në këto, tha Allahu Zhele Zhele Luhu, keni shenja ju me më gjithë mu, nëse keni men. Në ndryshimin e notës e në ditës, keni shenja të gjala me një fë kryusin e ju. Jeni provën, që të riflem, njoni ujit, që të rënujit, njonë dhe në spitalis mutë, Ketri punon edhe për atë dhe për smite vlaut. Mëndrime, ashtë gjismë ati që a i smut. Jeni ashtë burgos, ai ketri mbëshirë smite vatë dhe smite vlaut. Dësot, je, ashtë gjismë ati i qetrit. Mjerë ai popol që punon për veti. Mjerë ai popol që vetën vetën e dinë së ashtë. Mjerë ai vlau i cilë e dinë vetën vetën së ashtë. A realitet dashte, së dashte, ti je gjismë ai ketrit. Ti jetë gjithë me e qëtëri. Fa një poetë arabë muslimën, në nasë min bedhërin wa hadëratin ba'duhum li ba'din wa in lem jëshërru bihi khadëmum. Fa njerëzit jëtojnë malsi, edha ta që janë prezent, prezenti ka konsideru që të të tarët. Fa njerëzit jë janë malsi, edha ta që janë prezent, i shërbejnë janë i qëtëri përëhetu ufarës janë yani të i shërbejnë. A i që i po i zbrit drut për i molin, në rapsh, po a si i po i zbrit që ta ka ti i dërtin, se keme një rëdimnit. Se... A i asni harë, s'po thot, ta qoj një kërë drun, në katun përshë, sa atot ngratit në orësin, kërë të bëhatë dimon. A i asni harë, s'po thot, kështu. Po a i po thot, ta zbrat një kërë drut, ti marë një në qin mark. Kështu, po thot. Pra ka e ka dërtin e vetë, dërë tja blej që i ti i drotë se ki ku ti more në që në markë miqutër ma, e tja blej unë, po të i potho të i blej një kërë drosëm nërzin, të mjitë dhe nërzon, tashqic pa bo biset ndimës, edhe të kryrjës dhe primit një një qetrit, ajo po kryet, po kryet, thaj ato të molit, edhe ato që janë prezent, po i shërbejnë, tha një një qetrit, ta bisedu se po i shërbejnë. Këso ashe dhe sistemi, i që qe, Hëndët, e tu për shërbejnë me ndës trunit, se ato për i batisin gjonat nguj, për i bojnë helash. Organizmi lukës i mrenda është fabrika me abukër që i ndanë, është ai, ai, ai distributeri më modern në gotë, që i ban distribuimin e gjonave, shtë dëgjonve vendere vetë, sa që i dërgonë këmbës atë e që duhet, dorës atë e që duhet, e trunit atë e që duhet me marveshje. Truni ka thonë lukë se sot kështo shi që të agjipos E ti bunari i smundjeve Edhe i shëndeti që i keni Zotni shum i shumë të rëzikshëm Që ka ti vene ndorë me laskës lëkin Matë madhe futë të ti Po ta baj me dje Une jam organë prej organëve të organizmit njeriut E kam emnin tru Nalë të kam shtëpijen Nuk pra ne i bemqu muet I që të rësenë për dhe se shëqer Edhe prej gjakut mojen edhe prej gjakut atë e ma të mirin jo atë që më ledhën fat prej ati zduon jo atë që më ledhën të zorra qorre kur të infektohet unë zdua si se në krye nuk më ledhë fat i mrenë as i her a që nuk pëzmetohen gjonët atje duhet qka është ma original qko në nëllë prej gjakut moja ma mira Prej gjera veqera ambëlsina, se nuk pranon truni malboru. Aj prej malboru ti betë fikta ti. Aj shahat menja, truni shahat natë e ditë në mënirën e dhe me, me duhanëgjim. O, ti zëtëri, thosë, ti faktikesh nuk kemen. Me ditë ti, se sasë jeshtë ashtë me ditë që ka e të bojë, dhe ta eventualisë vetëm dhe një hojë i menë qërë mu të më të jasë bjegu. E me thënë ajë, kerën rrugë, anë mjeglë po ta kojtët, a pa mjeglë me hezë me ta. Jonë pa mjeglë, e po të se për ma, ma banë mjeglë pra para veti. Nuk për di me mëndupja uspufit tanë. Unë gjithë monë për jetëjnë mjeglë, daj me për ma banë dimën. A ke vërë unë në nësi, kur ta kalështë cigaren indëruar është një fitili holë i nëzetë valë prej gojës shkonë për pjetë dhe të cakrën në kapaku në krizë është kjo e vërtitë të cakrën me një vend të kuski që e fare ti dokët se po të kalët një lamë e sartë e vogël në krije e ndoshtë të dë njëherë ma shumë se një lamë e ti e shëronë këta kështu thu unë kur se kalë i pa hëngër se dëmëk masit hajshmo s'ka problema po ajo dhe atë herash edhe atë harash mjegull e këndë për së lë mundi ku i ju ke pik, ku i ju ke shtri me shtri për të oke dhe të vetëm, mendëm organin ma të dashur me atë e që ti me ndëm drejtë dhe jo drejtë indëruar i besimtar Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kurani Kerim në librin ma universal të përmbajt i cili përmbajtë në vetër, të dhoglat edhe të mëllatë për njeriun edhe do bita ati në këtë botë fa inna fi khalqës semawati walë ardi në qiejt naltë, në tokë në tokë juate që e shkelni edhe romani me punë të juaja ke në shenja të qarta të madri e stime pra dhullit me ndoni dhullit me ndoni wa khtilati lejli wa nëhar la ajatin li uli l'albab pa nëndrishim në natës dhe ditës ka shenja të qarta për ato që i kanë menë, për, për të menqurit. Këllë në bibu të këfi hil i shara, fa një djetar të menqurit, i menqurit boll e ka me i sharet me i tregu. I menqurit e ka i sharetin boll. Unë përës pjegoj në lgjerat gjumore se i menqurit e ka i sharetin boll, shka do me thonë, me një shembul thjesht, hin me një dhomëti, edhe një dhomë bura, njonit e dera ban shërbime, A i bënë qajë dhe ujë. Uj. Uj. Ti i thua ti, i menë qëri, më një harë të bënë një gotë unë, si ke folë me zha fare, po i ki bo me gjesht, a i më një harë e bënë unë, i trashin kokë, ti i banë kështu, po po ka arë. Edhe kështu fillojnë pundë me njeri unë që nga isharëtis më arë vështë hinë prapë nderajt edhe një herë mundosh mësë me boshurë më dhondët jo, jo, s'kisha hajde tash, urdhnot pra urdhnot dalimin me thati të menqërit edhe ati djo të menqërit a i qi merdhash me i sharat edhe a i qis merdhash me i sharat tha një poet e le bibu të kësihil i sharat tha të i menqëri i sharatin e kabull Allahu zhëllë zhëllë nuk tha imë në fi dhalika le gjuduranun e ulehitanu li ullil elbëbë. Fa në qëllë dhe në tëk, edhe në ndryshimin e natës dhe obditës, ka murna për të menqërit, me i pafe janë para veti me beton edhe armaturën zedekatër. Po fa shenja për të menqërit. Me shenjë, me shenjë. Fa janë shenja për të menqërit. Arabi gjahil, para se të zbritë kura në i kërimi, para se të vjenë për nga mërnë, në ku i për nga mërnë të arisat u sërëmë Edhe boni një analogi Për juve pleçet analogi ju se tini shkash Analogi shqip kanar Kantar me mot Analogi katunar që metre Me mot Analogi katunar që zhjiva Me bodrej Boni një analogi një këjas të bukun Sish Sish i koroni, së patar koroni hala Dolin shkratim Edhe unal edhe mendoj Ngoj është e lidhën me temën të nësot Unal edhe mendojaj Pas si më ndoi nalun ishtatin ai foli. Këto vija që folja ai ishte jahil. I kohë jahiljetit u shënuan me laps. Urojtën që tash do t'i sqejoj. Tha ai. Al-ba'ratu tudullu 'ala al-ba'ir. Wa al-atharu yadullu 'ala al-athir. Ardun saaj wa sama'un zaatu abraaj a fa la yadull zalika ala alalim alkhabir ktaf yalithaj kto, kto ishin citim yatim baroi citati fa te lonat cilat devja ndrapa thamue mspiegojin ciart per kalimin e devos ci deve ka kalu ktopa ta jurna e eternaka te të devos më bojnë qartë me dhije se delja ka kalu këtë parë. Pa to ka e bukur dhe e mvulluar me bitë në nijet e organizmit tuaj s'keni shenja ju me mëgjetë muë, në mundësit, aftësive tuaj a përveprim, nuk keni mundësi me mëgjetë ju muë. Në të folurit, këni shenja, të dhegjuarit, këni shenja, të acurit, këni shenja, Gjumja shenja me ma dhe kryusit Dhe primi juaj Smundjet, sherimi Gjelat, dje, hajet, pijet, uj Frima janë shenja ma të mdoja Për janë njësmi pikat vëglet pra A ka mundësi me izveglua halati Këmtojme dhe ma mirë Ka mundësi edhe matë vëglet Tha Allahun kurani kerim Për ju sjelim Shemboj qit në njifni Fa afara ejtumul ma Lëvita shrabun Surat u a ka në kurani kerim në gjuzën zëtë e shtat fa apara ejtumul ma allëzhi të shrabun ujin që po e pini a entum anzaltumohu min al muzni an nahnu l'munzilun fa ju prezbritni prejnalta na prezbresin me paflana allahu jelle jelalu hu njeriut me i paflana ti pa lam ti ta vendosush ujinat kume burun tuk A i ka pas me ilan me buru ato në rafsh Se ju kanë të ati me jeton rafsh I vjenë më mirë E ta këtë ujnë të kom Allahu gjëllë në gjëllalu Sa këtë ati se dhe në robijem Unë do të abaj që ujnë atë dëborojnë Më e të kodrës bitok, rafsh, tësh, mal, A tjen alë dalin në bitok A tjen rafsh dhe të hulum tëjsh Dhe të bajsh bulor A aton malë do të aken në bitok Më në moja që E pasaj e robijem Unë a i dim gjonat më mirë prej majës ajë do t'ja përfshin ati që e ka shpijen ma nalës, do t'i kalonë përskaj deres ati të poshtë e deri atin me në gjejë. Kështë do t'a pojnë pra. Së la është ma në regullë. Po të ishin ato punë rafshi, ta është do t'jetë një mundë shumë i malë i pa konsiderushëm gjithë mojnë me i qurinë ato gjenelë. Allahu gjenë në gjenelë i krinë punë të veta. Dora ati e banë vetëm drejtë sa në këto gjona thamë ndonim në magjinë na Allahu xhallaluhu dhe hu xhallahu. Ne krahasim me janat euvin fal aftëkambët, ato që i bini ju me dur janë shumë pak. Edhe her fundalës ti, edhe po lavdrohesh me atë që e ka afruar me dorë, me atë që e ka afruar me dorë, po ndanësh e po lavdrohesh, aq ç'po lavdrohesh sa ç'po e te pronti po po e të projnë edhe shkencëtarët e tuk a një harë. Ata që arritën me ndërtu loj, loj, mjeti shkencërë me këtë ditësot, ata që i shkunë edhe e vunë, kamë bënë në, në honë, ata që i qunë një instrumentët të cilë në pranun njërzit me rezervë dërinë marsë, edhe ata të prunë, harunë me u mëndu, apo lojative kër u këthi u rë, në që anë, atë që anë inë fala se gjeti me ronë ta, nuk thanë në lëhamdulillah, Atë honën që e vun ka mën ta që të rëkush e kishtë ndërtu, nuk thanë elhamdulillah. Atë arin që i muren me vetin e janë gjikën e vetë për pas me veti atë oxigenin, nuk e patë në mbële. Nuk thanë elhamdulillah. Allahun, Kuran i Kerim, që nimi e 500 për këtë dhëprimë dhe primë, për këtë sielë në bitokë ka thunë Kuran. A i tha, wa ka ejim min ajetim jamurrun alejha uhum anha maridun, ta fa shenja të mdha, po ka lojnë shkenësarë të ju për refi, e s'pa i shofin ata. Po ja u pëthajnë ative shpinën. Po a i sa me një kurani kerim, me një ajed në kurani, edhe ma decid për ne për ta kuptu se kemi dalim në për të që besojnë, për ative shkaz besojnë, sa asëri po anë ajetin lezine, e ja ta ka bërune alën ardë, sa ata që hecin me mëndje mazësim bituk, do t'i largoj për e shenjave të mi, sa s'kanë mundësime i po. Fa do t'i Në gjemait s'kan kohë me pa shenjat e Allahut në tokë. Ato s'dojnë me marr derf prej kokrës grunit që mbjellin. A muslimoni ka obligim? Allahu Jellalu suraul Bakara is briti atia yzperketve për se ofci bujk. E ka obligim te i farës që do ta hodhësh tash në rën tonte me jetë Allahut tande dhe me marrësi jo me obligim e kë. Jo vetëm sku me mjell edhe me ardh shtëpi, në ardh ku e çite. Ntemën, ku e ke marrë? A ke ti arë tonën, a bashtonën, a ke? Unë e di që i ke një arë që ashtë në kontrolën tanë, ti ke e tapi për ta, po e jutja? Tonën, duesh me ndërtu në anan në hapsin, dikun, me kryuti atë, ja me majt ti vetë me dorë, me amaru dhevin ti vetë asaj, me bo katrorin e asaj ti, me i vush t'ilat me majt ti, me majt pezolat ta, farën me maruti, grunin me maruti, plejn me maruti, kej këto me indertutje me thonë këto janë të mjetë, a i kej këto kompetenët ati? Jo, e ku shjej pra, hedhës i farës, nderuar i gjemot, asma pak, asma shumë, se hedhës i farës, e mundë për këta, Allahur Kurani Kerim tha, a farajtum ma të hrëzun, a entum të zraun en, e hu, a mnahnu zëri un, tha atë e që po e mjellë, atë e që po e hedhë në ju, a ju po e mjellë në unë po e mjellë, Ksu Allahu boni nipit e hapur një dhizë kura në Kur'anin e Kërim. Këto ajete kanë formën e pyetjes. Ka thonë, "A ju pe mbiellni apo e mbjelli ai?" Ku kave? Të me mëmelë gron, në më. Po s'ti çka po bën nazarin atë shtëpia. Po pi çaj. Po mëllët gronin tu pi çaj? Tis be. Të ag gurini në mollinin si çaj të thël, agruni tu mëllat ja. Allahu saiyo ju për ehell një farën, këso të anë kur anë i kërinë ju për ehell një farën e kush për e mjëll ata? për e mjëll ate aji që për e më zanë tuk për e mjëll ata aji që boni pipin në arë i qëllin disa fara këti ledon e ka emdën aji që e boni të ketë fara jo të pip me bëjnë mot aji për e mjëll ata unë për e mjëll e Allahu Gjellë Gjellë e ju e këni obligim të mendoni edhe ma gjallë pak të kjo o oh, njërë që si do t'hëllë një farëtash për sa për e mjëllë një me kamot, apo? po për fatë kësaj si thojnë kamot kjo se ka kamot e emnin se kjo sa është haram aja është haram, aja njërë se e huj kjo sa është kamot fa, fa me thëllu lëdhina ju më t'ikunë anualehum ti se bilillah ata që japin dinorin e vetë në emnin Allahu gjëllë gjëllalu dhe në rrugën e ti Ata shëmbulli ati me thanë kurani kërim ashtë si këti që i po me lëgrunë në veshtë. Nëmbetet seba asen ebin, saj qëtë një kokë, shtatë kalë dhe, shtatë kalin për në veri korë për jasaj, i bon shtatë. Gjdo kalli kanë qinë koka, fa Allah unë kua, fi kulli sëmbulletin mjetë o habë, nësurën të lëbakaran kurani kërim, fi kulli sëmbulletin mjetë o habë, sa fejtë li kalin qinë koka. 7 kalin ka në qinë koka, 7 shinë koka, i qonë të ato tash, i prit me i marë mod në gusht, mod në qershor, mod në korik, i prit me i korti ato, 7 shinë me një. Kasa i ke blejë për i zatë Allahot, kasa i ke paguti ato, kush i ndërton ato, kush i mjëll ato, a i mjëll, a i qiti si a falë a këshomin ati, i mjëll ato a i qiti si a falë na mazën e sabajt ati, i mjëll ato a i qiti si ati si thunë falem ndërë, Nuk i thua, alhamdulillah, i mjëll a i qëli ti ke haru se sot dhe e gjumohë E tash kër dalin nga përgjumohet e vjen një kjartal tërma Një kjartal kër dalin përgjumohet njërdit Sëllën tal, në atë tal të misri në të sirinë Allah u fatin pranverë Fute një kokë në tokë e unë një tamat të abona me 720 koka Shkote shpija mere këta moken e misit dhe jeja, prej në 620 të rinë 720. Kështu në ashtë norma. Minimum 620, maksimum 720. I papuntorit nuk konsiderot, se nuk diskutojmë për ato që sija kam plëcu kushtët. Po ati që ju plëcu kushti, prej në 620 të rinë 720. Ko ka? Ato i ka dhonë Allahu Gjellë Gjellë, u kishkon me imor, ato në vakë gjumos, haronë se Allahu, Allahu i ministrit ka thonë, jo, jo, kjo se pat kohën tashë. Unë të vazhë këta që ti të falës gjumonë e dhvista mirësh këta. Na jemi të të folë për cëllën teme. Kërë kemi temën na? Na kemi temën të te menduarit. Të menduarit për Allahun kryusin të tan. tanë. Wa ka ejim min ajetin jamurru në aleja wa huma anha amore dun sa so e sa shenja të mdha kaluj njerëzit tha Allahu për rreth edhe së dojnë meni fare për ta se kërë kjo s'kejnë. ka një liber të ka shkrujt një djetar e gjiptas një shëhid i e gjiptit e emnin e ka sejid në bje emnin këtum e varë i gjemal abdum nasiri ata në vitin 64 në konop e qiti në konop a i patboj një faja e gjiptasi shumë të madh për atë e varë në aferi ata patboj një faj shumë të madh faja ati që patboj a ishte se ishte shumë djetar i madhë këtë fa e patë bo a i studjo i shkansen e fizikës edhe kimis edhe matematikës një jork në Amerik i përvesoj ato dhe ishte profesori me renome botnor të kalibrit veçant i fizikës, matematikës edhe kimis uvar në konop se ishte i ditur me urnin e zotrive nga Moskva ato than ki duhet vritet edhe u ba u kri a i shkrujti një liber në burg libri në ti që i shkrujti e ka e një në pizilalil kur anë me gjash vëllimet të më dha 32 pjes gjithsej a i në të këtë liber komentoj kur anë i kerimin komenti cili i ka lakmi beta islame edhe ashtë komenti ka librit veçant në sistemin modern të, në sistemin modern po thamë kushtimisht të përkëthimit, të komentit kurani kerimit, përshka kësa i spjegoj gjanat të cilët kurani kerimit së dhijet. së dhijet. Së dhijet ka për qëllim. Uvarë. Se kam vjallën të ki liber. A i shkëjti një qëtër liber në burg e ka emni libri me alim fit tarik. Shënjë atë në rrug. Këtore ka emni, shënjë atë në rrug libri. Ashë liber i vogën. Në zëtë e zbisa vite në e gjiptëve në botën islam e isë i libri i ndaluar. Më ushqit. Edhe sadhash në disa vende ash liber në rrug, liber në i ndaluar. Është ligër shumë i thjeshtë. Senja në rrugë. Të ndalosh këtë libr me usht në mesën e rinisë, do të thotë të dilësh në rrugë o ti kreçë qeveritar, e shenja për kët rrugës ti e heqësh gjithsej. E të lish vozitën të kerrë me vozit pa shenja. A është kjo në rregull? Nëse një kreministri i trafikut votor këtë orën në nën bot, a është i mençur ai? Të li duat dharën këtra. Ai qi ngulish shenjën në rrugë ai qi skuli. A i që i shkulli duhet varët, këtu varë a i që i ngulli shenët. Kësa i thejmë na në gjuën moderne paradox. Kësa i thejmë na në gjuën moderne, moderne kundervajtje. I thejmë kundervajtje. Kundervajtje është halama katunarë që me hasë për balë me rimën. Me hasë me rimën për balë. Rima ka titi ka rima. Kësa i thejmë na me, shkuti, me, ku, me shkujen për balë. Spinim dushmi akti më mirë ka lën. Nuk kanë rregull me me me, me qëndit gjithmonë në vijnë e kundërvaqeve. Nuk kanë, do të thënë nuk ka shën rregull ti të jesh para dorës me jetën tonë. Liberty Shenjat në rrug. Çka ka për qëllim me titullin "Son do të të shpjegoj jemat jam ki autor"? Me titullin "Shenjat në rrug". Këniu ki nuk i ka për qëllim shenjat e komunikacionit. Këta As e ditur edhe zgjeni të bindur. Këni kë ka për qëllim shenjën që tregon prindin familje, as ato që si ka për qëllim. Këthe ka për qëllim shenjën e atij që zhvendos po elip në pipakuj, as ta shenjën as i si ka për qëllim. Ka një për qëllim shenja të cilët janë leymurojnë rrugë e spolon trafikun me komuniko bukurave çart edhe rryehshëm. Edhe, edhe e paraqet këtu, kë të botën. Thot on, kë të paraqet botën. Fëtë unë jam në moment, në momentën e pranishe me një malthi, në malthi e në pashkelun, ku atje ka shumë lugina, atje ka shumë kodra, atje ka shumë dro, atje ka shumë bisha, atje ka shumë edhërthina, atje ka ozhej shumë të but, atje ka uq, atje ka ari, atje ka luej, të eger edhe të shtetë të çartun, e unë këtive luginave një me ljërësin të mave, fëtë kanë vendosë me ju dalë në anën të të të të të të të të të të të të të të të t Oth kush po e paramendon se unë në mend në këto luginat të të mërshme nërë të mësë në nërë prej zanave të panjohër të bishave të malit unë si do të kalej kejt këto hapsinat edhe këto arsinat mëja a ke vështi a e dini sot o njëri në këtë liber ke autor se a shumë të mërë të kalejsh në këto luginat të panumër ta e kam marë parasish me në tu me, me aninë e cila ka emnin jet me, me hip nga njën e jetës edhe me i marë parasis gjitha ato zona të trishtu shëm natëm në ato drujtëm lajtë ta saj të ative gjungullave luginë mas luginë e pru mas proni edhe kodrë mas kodrë këthu e ti ta është momentalishtë nëse je në gjumë nga mi thu po ajë për shka i ka ramë ato po ajë në që i ka sherit Po aje pat për qëllim shërin o i dashur, aje pat për qëllim shërin e sodit, aje pat për qëllim dhomën e sodit ku rritim e familjën të onde, aje pat i për qëllim filmin e sodit, aje pat i për qëllim ato luginat, një qine e për dhe të di kanole të televizorit të nësot pa antenë fatelitive, në përmet ati bësit vogël që jashtë dërtu mrendan televizorë, Ajë një bishë ati ishte shojë për qëllim, një bishë ati ishte për qëllim stari, një bishë që do të hanë me zonën e ati njëri një, me vajzë dhe me gjemë do të qëtë nga koloseku, nga binari i moralit edhe e ahlakut ishin kanonet RTL plus i për qëllim, ishte për qëllim ajë fa polzati, ajë pol muzati e qëtri e qëtri, që pët vrasim me brina në nëmë, po në vrasin me brinat e vetë në fotelën tonë dhe në dhomë, a ishte në dhomë tuk aluna për këtët mere, që i spjegoj në librin e ti me emnin me alim fitarik, shenjat në rrugë. A ju varë për këtë? U varë. Në ditën e varjës, i qënë miftijem të shkomi, Ja pronë në miftiju në shtetit e e gjiptit të shkobi. Qeveria atë herit komuniste. Qeveria në asërit të cilin kërë zdiqë shqiptarët i banë një këngë. I banë një këngë. Sa ato zdishin për ta, a i vindë të me utaku me titën për ditë më njështë dhe ke katra mui këtu edhe e pa e të mboa nga birë shpirtë. Po e pa të mboa dhe torin birë shpirtë ato a gjithë. I shkoj kemë të spimë gjami E kësu praf për më të më shku ma lark A ditë që e varën atë në vitin 64 E pronën misti e në qeveria në asërit Se shteti zakoni e gjiptit papas ko, që e më natëko Që kur të varët njeriu me pru voxën ati Me i thonë ati para se tja hekin shkomin Me i thonë thuj la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah që të vdese ajë muslimat Ja prune muftiën e gjiptit A i tha Për dharë, së po Tha thu ilahe ilahe illallah A i tha has ta njëna Mu për këta jam këtu Këtu tha <laughs> A i qëko ta ne tha Mu për këta ta jam këtu Se s'kam bërë fa i qëtër Po kam thonë la ilahe illallah Po nuk e kam thonë si ti Kam thonë la ilahe illallah Po ka dalim kisha adit i e në pitonit Se ti e ke fanë në të lezuarit në tekst A unë e thash Me sistemin që lezor prej të thori Gjishtit madhë në kom E dërë të moja e ki më sloke Si të lamë ma gjatë në kupën e krej So a unë e kështu e thash Hajtë shkotane I këse sakë jetë mune jote Këto stacionë e ti si ku këton Paktikishtë të stacionë e ti si këtë qarta Ti nuk e din shka do me thonë me i vud di këmbët në shkamin e kolopit për fjallën la ilahe illallah, Muhammedur Rasullullah. Këto stacione janë të randa, këto stacione i kanë hije veç ati, i kanë hije ati edhe se ati qerve. O, të ndëru arterit. Kjo ka ndonë në vitin 64, në vitin 1948, që ki qënë, i egyptit ki, ki zotni i ndëruar ki profesori jod profesori fizike profesori biologije profesori matematike profesori kimis hox pakofi ishte një orë këtë studiu edhe shkrej një artikul në një gazetë në atëko se një dit për e ditave në vitin 1904 të këti për e univerzitit në banes në konvikt fa filun me red zivonet kumonët e kishave New York e pastaj u informova se ato në kejt Amerikën kishin rrë e ma vonë fa mora dhe ashtë ato kanë rrë natë të hatë në Fransë edhe në Gjermania dhe në Angli në Sponjë, në Portugalinë, në Hollandë, Belgjik fa dhe onë pita pse këto kumonët pa ko su kur tash me uqunë një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një ta u informova se Amerikanët Evropa me gjithë kejt shtetët e veta i kisha angazhu kumonët e kisha ve se në 1949-1928 mars ashvra djetarë e gjiptas në cendrën e kajros me emnin Hasan Olbenna u liru bota u vrani e djetarë në gjipt atentat në midis kajros e kumonat e kejt botës kanë rre kumonat e Evropës e u liru Thot ki zotri ju që ju varë në 64 Në në isha student atërë Po skesh qashtu skesh tishtish ka jam Kjo njari e më rëtulloj A qe ish në matematikë të mësu Kjo njari e më rëtulloj Mboni që të rëthen O i ndëruar i gjemot O i ju të rritë ndëruar Unë po ju pësë se kam të drejt E kure keni vendosë me mëndrishu Kure keni momentin me mëndrishu Kure keni momentin me mëndrishu Kure keni momentin eh, me mëndrishu Kure keni momentin me Qka duhet me ndodh juve, qka duhet me ju ndodh juve, për me ndrishu ju, me u boqer. A keni obligim me u boqer, se që ish jeni, si jeni në regull. E keni obligim me u boqer, e jeni në regull, si jeni në regull, që atë shemë bëllë një vjetër për e teki, për mështë me avë tërbulu o dhe ma shumë punët. I gjetëm disa fënë gjami, për i lomë di. I gjetëm disa fënë gjami, për shkojmë për i l E kurë që një vendos ju më rrotullu, që edhe në qinit jeni kaç, edhe në drejt jeni kaç, edhe në akşamt jeni këto. Ndoshta mos më doni më fàn, po ti e bllokove fushën, e bllokove çimçi ju e knaçata dje, keniç bllokualla. Ju klasa tek ju nis bllokua, po ju ti po jeni saati 10, po do të thotë se ju avo bllokon hoja fushën, apo. Ju ti keni harruar se kur xhob muslimani kur del prej sone, po do të nis po bllokuat, apo. Buri këllë u meti i fi bukur i ha. Bereqetin Allahu tha, u metit për nga merit, u metit thëmë dhe e ka zbrit më njësë herët. E mira Allahu dhazë më njësë herët. Ja, ju e kini bloku vatë, na përdojmë po me zbloku. Përdojmë po me zbloku. Ate që në numërë një përdojmë po me zbloku, ashë mendimi. Ta mënduarit me zbloku. Me zbloku trunin e pengum tonin, Unin e plunoj së urtonin A i tha Mu e kira tham preskoj A tha, u në prej ti momenti jam a që jam E momenti jo në kura Qka duhet me në ndodh me eve ma shumë Që ku mona me në rete veshe Se ju duni me ndryshu Ju duni me uboj qërë mo A i dhe për me uboj qërë Ta bojmë vetëm një pun prej sërë pro A jo një pun prej sërë Që ta fillojmë ta bojmë fillojmë, Ta bojmë ashtë ajo Në bolë mo me një një qëtërim Bëllë mojë me një një qetërin Edhe bëllë mojë për një një qetërin Që kësë ta krimë një harë E pas ta i këtu Gjë blokojemi me një fush Prej fushave të blokimi Gjë blokojemi I japëmi shansin I japëmi rastin dhe atës Me ditë përka ta një punohet Me ditë se si punohet Me ditë si a rrjet I japëmi shansin Allahu gjëlle gjëleluhu Në kurani kerim o inderuar i gjemot ta sasrifuan ajat i ledhine të kabbarun ta unë i largoj ato që më heti me mandje malësi pra i shenjave të mija pra duemi të jemi të modest modest për veti, modest për qetrin modest për familjen, modest për fqirt modest për fshatin, modest për popullin e para popullit të nëtri modest për qirt ka vend me gjen pak mandrishe aset e isen e kanë pitë në zonsat Këto tri fjallë që dhe të spjegoj të aso që jenë fundit djerësi sudit. E kanë pitë Isa a.s. minë zonë sa të vetë të së dhe në kuraj një për me emin havarijun. Hvarijun shqip dhe me thonë dinë. Ka thonë ja Isa, a ka edhe nja si ti në du një. Qitë në gjohë në ti, si ti, a ka qëtër. Isa a.s. sa po? Sa në botë, është edhe një, tha, mu si unë i tha në to aj të regonaj pra kusha është si ti tha më nkenë e më në tiku hu dhikrën tha logika e të cilit është zikrë tha është si unë tha i s'ka dame pi muhe dhe më thonë aj që më ndëm drejt aj që i logikon gjonat tha është si unë se të unë nuk katë pa logikshme Sai sa le saram, nuk bash, nuk ka logjikshme. Tash nuk kanë komo as për fjalën logjik, koha janë lond, e bukur shumë. Po di fjalpë ju thon pra, gramatika e mbron të gabuarit në gjuhë, logjika e mbron të gabuarit në mendim. Kja është definicioni i logjikës. Gramatika na mbron gjuhën prej gabimit gjuhësor, logjika na mbron prej gabimit në të menduarit, do të me thonë na mson të mendojmë drejt. Pa kusht ka logjika e shëndosh. Edhe logjika e atij janë lidhur me me parimet islame, me parimet e Allahut el-Jalal ul-Ikrim. Fa men kana wa samtuhu fikran. Heshtja e atij. Et heshtja atë cilë të tash mendim, ashtion. Kur hesht, nuk ka të hesht pa pa pun, pa ashto hesht, ashtu mendu në at moment kur s'po flet. Fa edhe ai tash ashtion. Fa wa nazruhu ibratun fa inhu mithli qave e ku i skenc ash arsim i vërtet shëruës për çetrin për çetrin thavaja është i si un skenca e të cilit ash tash mësim edhe shërim për çerp thav edhe aja është i si un kështu tha Isa alai selam në namat nderuar nuk do më juvanu ju më atë për mua ju na zakone kemi me zonën e krim sot ne kemi një vërrëqe e kemi kët vërrëqe edhe mbas 6 muajve me siguri kja është para xhumom atë ndrymim të sahatit mësimi dërsi unë anisë sëtësatë një mëllet anisë ora një mëllet dhe me më thonë në atashtë për e mbyllin që asë që ndohë qëra gjumaja po për ju përosisim për mësmi u harruqin një mëllet qëra herdilin ora një mëllet jeni këto se një mëllet e filoj mësimi edhe mësë hargjojmë na komo për bingjen këtë ras po him dimen dhe eshta a mbyll s'ka arsie Më herët një më dhejt, dilnit e gjamia. Më thë harënë, jemi në mëjtë më dhajë. Jemi në mëjtë rëdhë e mërenda. Fresko unë, me hadisën e për nga merit për në më bilim sëtë, ka thonë, është shita u rëbihë u lë mu'min, dimni është pranë vërë a muslimonu. Talën lejlu faqama, kasuran në haru faqama, ta fa zgatët në të avajfal një namaz, shkurtojët dita ban një agjërim që narë muslimonit Abdimin, frizon e ket pranver. E thash ti unë po tham dhe po tham para rezerviç, në xhamatin ton kur gjose pandron. Ça të dvapas, ça të shimit, ça të borës, ça të flladit, ça të punës, ça të pakunës. Çka do? Ndriçonë, ndriçonë, komonat korrein, komonat e ndriximit korrein xhamat. Linien ndërshën përra komona për mikrie. A po famni lav për një komon, vetëm vetëm për një rrugë po e krij. Sa shëli fa një komon për komonave. Tha na jemi vllazën tha meru se duhet me kalu më me një shtet se marrë. Ta marrë këto vetë a vetë. Veq. Jemi vllazni duhet me kalu këijt me një shtet. Në ubon në 10 kilometër se 8000 pa ka gjë, më bonian 9000 kilometër një shtet neve halasën e gjëtëm një burë vetëm një, hu një, në 8 miliona 7 asajmi, vesh një, ta kishë më ndegju me veshë të thonë se edhe na me dikan duhet mu bo me një vend dikun me të u bashkë edhe na patëm me botë të slim kejt qëka ka me thonë, tamam, u arritë qëlimi njoni prej neve që i fullship u deklaru se edhe na duhet me botë i shka para kësa i kumone halas po të razonë, e po mirë kumonia jo, zilje shkollës jo A i zvolit të dira që po banë më rrimë, edhe a i jo. Edhe dërfi kumonja e kursinës gjamiës edhe kjo jo. E kush nga trazon për i gjumit pra? Kush nga trazon për i gjumit? Kush asha i menë që ratu? Kush asha i burë që e fjale ati ka një efekt edhe nga banë më qërë? Që si shka e një jo qërë, shfare duhet me qenë? E lusim Allahu në, në këtë moment të mërë të këti namazit gjumonës, parasit him namazë, për pranimë ozaft mendim dhe mona që ta dretavojm drejt peshimit të menduarit o Allah yoj ndemonati në veçëna ket pluon që na, na ka ra pluuni çervë i cili na ka ra an trut edhe nuk po lënë me mendu drejt ta fshijm këta edhe të fillojm më me menduar për vete na mbron ozot nga çdo e lig siç po ndodh në përbot ja pront tash e par për shembull se çfar stuhie i ka kap 3-4 republika te Gjermanisë i nga jugina ai. E keni pasë çka punon dova ti. Ash i fuqishmi Allahu xhallaluhu dhe xhallanu, ti ka kapacitetin Baden-Baden. E ka pi Suhia qytetin Baden-Baden për 25 minuta ran 104 litra ujë në në 1 metër katror, për hapsinë sa Allahu xhallaluhu. Për 24 minuta 104 litra në katror në qytetin Baden-Baden. Ska mundë si me lafrut, dikush me nafon neve, ho gjo, po se ka pas me para ta, Allah u baju pi neve, se ti faktikis nuk meriton me bisedu me neve në të tema. Në baden, baden, shka katje. Ka në qitetin, baden, baden, baden Gjermani. Ash komorja me modhe në bot. A gjash vësav sala ku komare gjit botnor profesionistat edhe pasani këtë matë mëdhejnë botënorë që i lujnë komore, lujnë ati ati mëreti i saudis i lujti 80 milion dolar për një mrami e komore për një mrami ati t'i s'ki i shka lipti, për qatë se di se shka ka ati mërejnë, për shka ndodha jo që t'i s'ki i shka lipti, lujnë bingon kumë anoh se shkon përnon me anë i qarë 30 miliard ditëm të në dhën qudi me 30 miliard të dërk i burri me artë e lakon ka bingu me i bo ato 90, kjesin edhe ato 30 me gjithë këmishën. Të revendend se me ardhën me kombive në komën këton. Të njavë që t'ju dhe në gjinëve për u dhësu, që valam majstorin valoj sonë të pak e kishë pas një punë. Gjunam mas gjunoj, haram mas harami, njarë kejin haram pasaj kejin haramin e renës. Në baben, e në vendë të shtja renë babën, e renë nanën, e renë prindin, e pas taj ti fol nesat për standardin, edhe i kritikonë muslimanët se me kanë metë këso këso, ti alas me ditë se kanë meta, për ti i fiton dhe 30 markën, në malë të herë të bajtë dhe beton, s'ko me i lave në bingo për ata. Kër të banë në katër dhe qare të më ndu se, në katër dhe jishin dëla, jo bësh hajë dër, ajo së dëla, ta ti janë i së me velë, Shkojë arsel ka punori dildja me traktorin ja mar lopën ja ret nar lopën bosh profesjonalist e kështosh ka kështosh ka thellin tonë kështosh e thellin një popull një popull politika e lig, ekonomia e lig të menduarit shtremb, ideja e keqet pa punë, thjellin një popull i cili hipi nën mollat me një bark me një çamak katër rrotave duhet me dal në Itali ai kanë një ka milion dollarë ajmarative jo, 1 kilometër pa mrinë brekdeta xhe pa mrinë brekdet 1 kilometër a e nëzër e nëzër automatikën e vetë prej nërësirad atë e dhe ju thot ati me kësëni ku me qësi? a nëj me qësi, ku me qësi? a në po prita a unë a po kujton që dëtë qështë e vajve a gjëtëm ka pët talionja unë së qështë a një kështë e të kështë po ku qëkoj shka për duzban po arë të i ka morë kjo këtë be e kjo këtë be kjo qëtëra te kush qënë me zbrami sot në sab policia taliane me kontrolu bregdetën e Shqipëriës kjo kjo kjo kjo të qep kjo të në ti banë bisebë me muë me qetërën e dëminë më abe thë gjohë kjo ku delë majzëmrami ati alas pësha ku dela kësi të pishë të johë ku delë majzëmrami ati ku delë majzëmrami nëse ti pinë helëm delë majzëmrami të gjamija të alas përdi ku delë ku të pishë helëma të gjamija delë bo mëshara dhe në dalim ati Është ti del, edhe na dalim, e i bëjmë do punë me zbra. Ço tu dalim te xhamia kur ti më helm. E kur pish helm thuj politikë, ekonomike helaq helaq. Ku del me zbra? Del me zbramën në Itali. Del me zbramën në kontejnerin e Gjermanisë, sa jën kontejnerin, në kontejnerin e Barlokit. O popull i dashur. O tëri të dashur ka zgjidhje para aktive ka zgjidhje duhet më ndëgju se ka zgjidhje. Ka gjile do të më ndihmuj gjile të cilë ndoshta do të vinë në dyerset e tona të arshme nëse ka sabër më ndihmu. Allahu jallaluhu punave pa turp me fonozë ti që po kemi dëshirë ti që ai pajtonë. Po na, po po na prapo thojmë Zot, e na kuç shkojmë der kuç kujt po? Ne s'kemi çata, na fal derën tonën. Pranona prapë zot çuçi jemi, po ni monat përmirsohemi se me vërtet në alam shumë dhimas kam dhe ka hasëm lillahi al-fatiha.